Blir på. Hej och välkommen till pod nummer 240. I en serie av 216. Mm. Vi kör på övertid, men vi är hungriga på. Vi kör på. Vi ska fortsätta, med. vi sitter på träng idag. Vad har vi spelat in på två ängar? Fem, sex stycken måste vi Ja, vi måste vara minst. Sex, sju. Det är lite av vårt andra hem. Ja, vårt andra hem. Vi ska fortsätta vår fantastiska resa i Bokstadämnas rike. Efter ja. succén förra gången. Vi mm. har fått otroligt många, många kommentarer och reaktioner på... Mm. Många glada tillrop. På, ja, ja, ja. Både via vykort och i talamen folk har ringt på den fasta telefonen. Ja. Jag faktiskt tror det tror eller, eller ej men jag har, vi har även fått väldigt många fax. Ja. Såklart. Så Vad heter din till printer har du gått har du gått <går> varmt? Varm ja. Var. Det rastla med papper där sån morse korre. går Jag ska att sova ja det bara hela tiden <snittills> det bara skriver ut fan vad bra på bra ämne bokstavsfresman alltså ingen har kommit på att börjar med ö ja har mm. det blir idag mm. men jag ehm, vi har inte oj vi ska fixa ett sådant där snurrdjur Som som ska ja. med oss när vi laminerade siffror laminerade bokstäver mm. <snittills> ja men ett djur som man snurrar på ja. kan laminera in hela hela jule hela jule ja. ja men då jag Rä räkna dem. Och så börjar jag nu. Stopp. E. Hanja, inte länge till. Okej. Okay. Spännande. Mm. Kommer jag kommer gärna att tänka på den goda ölen Eriksberg. Och det måste det vara. Den är väl tung? Du, du som är ökärning. Du känner. tycker den är tung? Ja. Det är väl fruktansvärt tung öel. Jag kommer ihåg att du hade brottat länge med den på Arlanda en gång. Jävla Eriksberg. Jo, men du får... Det har väl någonting man göra också att flasken är ganska tjocka Ja det är ju 50 cm det då det Ja det kanske är Man kan ha gjort dem lite, hö lite högre Men mm. de är lika alltså, De är lika tjocka som en Marie ja. Och Marie Stadar är också jävligt mustigt Mustigt mm. man får <laughs> säga Med eftertryck ja. Niklas sånger Mustigt <laughs> String ja. Gerard mm. Nej men nu Eriksberg. Det är väl en del av Göteborg också. Eriksberg. Alltså anknytning. Ja, Göteborgs det är... ja. Mm -hmm. tror jag. Ner vid hamnen där kan jag tänka mig. Eriksbergsfarvet? Ja. Det var där de, de hade ju konserter och grejer där va? Det är mer än jag vet. Det är för att de har haft en här stora konserter och det har inte varit på vi har varit varit på Eriksbergsfarvet. Och nu såg jag förresten att eh, på Göteborg och Ullevist såg jag att det var annonserat för Håkan eh, Hellström. 20 år. 20 år. Ja, ja så Till sommar. Har du varit på någon sån här Hellström? En, en gång. När det är i Göteborg? Ja, 2014. Det... Var det första gången han var där? Ja, <laughs> nej, kan, jo, det var det nog. Vad Det, var det. Jag jag du då? Ja men det var kul. Men jag skulle inte vilja åka igen. Nu räcker det liksom. Det var, det var kul då det var, för det var, Jag tror att han hade gjort en stor spelning På Vad heter det där? Slottsparken år innan där. Så man, mm. Och så sen var det den här ulliga grejen Det var liksom nytt att, Eller nytt kanske inte men det kändes som då, en nytt att en, stor, en svensk arkivspel Skulle fylla det Så då var det kul Det var en skitbra kväll och så här. Det var fint vädret Det var så kul men sen äh, Men då har du. Men vad det gjort det gjort. Thomas Lundgren var med, och... jag tror det. Han hade ju lite sådana här. Ja, e, e, gäster, gäster. Ja. Och jag. Så... Jag såg att när han ska få en tråd. Alltså. Vi Fråga vilka som skulle föra med. Knäpp tus på. Ja, Åh, faktiskt då, ingen han... <laughs> och Ingen som mappar. Och då vet man att. Det, det, det är så fint med Messenger också Man lägger ut någonting Och så ser man Att det är många som har tittat Ja men de som vet råna att titta Men det är ingen som lämnar någon kommentar Ja så är det Men ja. är en feed För är det på Facebook eller någonting Då vet man inte hur många som har Som har tittat eller Ser man inte det? Nej, är det någon Video så kan man se många visningar Eller sånt här, tror jag. Det kommer ju från, jag tror det var Solax la ut från Facebook där som han, är, är du inte han har klippt ut, jag har ett kort från Facebook, lagt in så här, är du intresserad då ser ju alla på Facebook att man är intresserad av det evenemanget. Mm. Eller jag kommer, eller jag är intresserad jag av det. finns ja. syns inte i Messenger. Det är <laughs> Men vad har vi med på er? Vi har ju en Åknar du England, Englandsresan i år? Du är mer på Tyskland nu. Jo, jag är mer inne på Deutschland. Men Jag, jag, jag kommer att tänka på Vi lider på så mycket Men alltså, London har jag har vi aldrig Surrum ens. Som, som en, en, en resa. Nej. Nej, men det är ju... Men London känns, känns så stort ja. det, det, känns, det känns så perfekt Det är som bara ett kvarter som man håller i Ja, som vi rör oss <laughs> Ja, men, det är ju men. mycket större Ja Och oss, det, känns, det räcker att vara i det lilla kvarteret Ja, jo, det gör Särsk, Det tycker jag är särskilt en person Ja Och han är inte med nu här på Musik så tänker jag Så tänker jag, jag har ju nej, kan man nej, många som helst mm. Jag tänker Ebba Grön. Emma som Läggen Eagles. Äl uh -huh. Och det fantastiska tyska bandet. Exceptions. Aha. Uh -huh. Okej. Okay. Fantastiskt här, uh -huh. Eagle det här med inte. Cherry. Kigla Kerry. Och <skratt> du finnas mer. Jag tyckte jag, såg, jag satt och kollade på Youtube igår och, och såg ett endkort från mitten 80. det 80-talet. Uh -huh. Lite roligt. Plura var från ja, de intervjuar bara. Okay. Jag men Plura alltså han, ja. han svarar bara lite konstigt på frågor <skratt> Varken det roligt eller men han sketer liksom. ja, men Plura hade någon Asså alltså han såg ut på ett sätt Alltså med, med, med det här eh, Genom ju livet liv De tider ja. tidigare plattorna Då såg han mer ut som, som den här Anders Fredrik som heter i Garnenskaparna som körde Faber Frey Han, han var ju mer lik han Aha. I början Och sen så var det här Circus Broadway Och han körde med hög höghatt på, ja. Och han skulle ut med luffare ja. Det var ju hans andra period Och så tredje perioden Det var det här det är ju skubben med stor Jättemag <laughs> Brösmunchen Bö <bösmönke. laughs> ja, Jättesmal är den i 81 Ja, ja. Men, det är så underbart Och helt snäpp allting Bara skita ja. i det fullständigt Einstöntsende Neubad Den var också på e Jag bara känner, jag bara, vad heter det ha hört namnet ja, Jag har aldrig lyssnat på det att Jag var ju på en skivafton en gång Hos ULEN, mm. det var, Jag var på två cykeln Och då var det, då var det Någon som körde en... Jag tror det var Fredrik Noivaten Jag tycker det var helt värdelöst Det var ju och... men, men det kom industri. ganska högt ändå tror jag, För att ja. det var andra som gillar Men Ja, industri ja, precis, ja. Det, var... Ja. det var ingen hit Det var inte många melodier i det <här> Mycket popkänsla -pop Nej, jag ska fylla på med kaffe, ja. ja. Jo, jag kommit på på, på EE här. Jag kommer på, för vi nämnde det när vi pratade emellan om eh, filmen Easy Rider. Nu när Peter Fon var dött. Mm. Det var väl det jag kom på. <laughs> Gruppen Easy ja. Easy Rider Men var kommer gruppen <skratt> Easy <skratt> från? Linköping? <Nej. skratt> bra fråga yeah. Jag kommer att de hetade 91, 92 De fick några utlandskontrakter, Indie Våg ja. mm. mm. Erik som gillar ju dem Första platsen tycker jag var Nej men ja. deras andra platser tycker jag Jag lyssnar mycket på Easy <skratt> oh, Men absolut. Ja, det det men de försvann ju bara Johan Holmlund heter sången ja. ja det hade jag mm. ingen koll på Stod mycket till tidningen Pop ja, ja. Eller om det var Sound Effects Men Easy Rider den, jag, inte, jag kommer inte ihåg att ha sett den ens det är, det är väl att De åker väl ut Och kör runt med motorcykel Och träffar olika folk Och Sverige Jack Nicholson och Peter Fonda Och så avslutas det med bara Att de blir det någon som skjuter Någon skjuter. Någon hipp någon som åker vid en van och Jag vet inte om skjuter dem Eller man skjuter sönder motorcyklar motorcykel Så att de kraschar Jag kommer inte ihåg <laughs> Jag kanske har sagt det förut Men äh, att den handlar om att de kör omkring på en liksom. då var när jag och Karim Sean Åkte ner och skrev Stockholm Open och så, och så drack vi vin Vi hade en kappöder i kväll Och, man rätt full. och så skulle vi gå på bio Och så gick vi på Lone Wolf McQuaid och då gick vi in där Filmen började ge så Och det var ju halvfullt Så frågade jag här, Vad handlar det om? Jag tror att det är Chuck Norris ute på uppdrag bra snappat, gräb Var det någon Nu var någon som sa det jag hörde Chuck Norris är Jag tror att det är Chuck Norris ute på uppdrag Vad ställde bra Det är inte det var ju som vi hade en en gång i låna böcker en kille, man kunde inte läsa Kanske också berätta förut Han valde ju en Harry Potter-bok Det var Och så, så minns jag De hade kommit jäkligt långt i den boken Jaha, vad, vad handlar den här boken om då? Ja, Harry Potter Han <laughs> kan inte läsa? Nej Det är ju häftigt att ha men alltså, Harry Potter är lika tjocka som en King-böcker ja. Ja, vad handlar det om? Ja, Potter. Har du läst om här på. Nej, inte jag. Harry Potter känns... Men det är många som har gjort det vuxna. Ja, det känns ointressant. Jag började, Det liksom, som heter Sagan och ringen" jag började läsa om någon. Bilbo mm. läste jag nog först, Det den var väl helt okej. Okay, men det var för mycket konstigt. Det räckte att till, men... ja. Det är Lundaband, va? Ja. Elfenbenskusten, var var vi på det? Ja. Jo. Och så har vi ju den svenska skådespelaren. Vad hände med han egentligen? Per Eggers. Ja, säg hej till publiken. Det var väl hans stora. <laughs> men han var... Han var ju <laughs> lite då. Jag höll på att börja åt säger inte, vad har jag på? då? <laughs> jag tänkte, oj. Är det där man blir pågkommen för? Mig. <laughs> jo, jo, men alltså... Ja, du kommer ihåg det? Ja, ja, men jag kommer inte ihåg någonting mer han har gjort. Per Eggers, han var ju med i det goda grannar tror jag också. Mm. Och så minns jag att för kanske 15 år som jag och en jobbarkommis så spelade biljard på någon biljardhand här på Söder. Och då var Per Eggers här och spelade biljard. Mm. Han, han var lite sådär, lur, lurigt i ställe och hitta Per Eggers. Hade känt det kändes som att nej, men han är här i skumraska färre. Apropå... Det är Claes Älvsberg Har du hört rykten om honom? Ja, det var någonting att han var pensionär va? Ja Jag, jag, jag såg på löpsedeln igår Jo, på den här fördomspodden som Emil Persson har då, då säger jag att är Emil Persson, ja, ja. Eh, har du? du har hört rykten om Claes Älvsberg Då säger alla ja Det vet väl. du Det vet du Du har hört Har du det? Har du har hört rykten? Med... Ja. Nej, jag såg bara igår då. Ja, men inte det Mycket mer avancerat Nej att han är någon fyrfisk. Ja. Nej men nämnande med sådan S ett bondkäse och sådant. Nej men otävligt. Det, här, S, bondage, SM, nej, men, åt det då har jag hört liksom, snacka som han är ju så korrekt med att men inget fel där. Nej förra gången så sa jag ju en en i dansen. Ja. Nu är det ju en vad heter det? Kan jag säga i, i de lugnaste vattnen. Ja. <laughs> Det är på det här alltid. En i tranevallet. Nu måste jag fråga dig. Är det ett vedertaget begrepp eller tog det på uppstöt? Nej, jag brukar jag alla använda det. Jag minns att första gången jag såg det så var det någon sån här hockeybok. Men när när Karlsgoga hade gått upp i Elisier, det så på 70-talet. Mm. Eller om det hette inte litserien då, då hette någonting annat. Jo, i, i serien hette det då, kanske. Ja. Kanske, eller, ja. ja. Och, och då, då stod ju just att äh, rapporten som hade skrivit det, han, han trodde, nej, Karl Skoda blir en, en sparr i veteranland. Jaha, okej. Okay. Jag, alltså, jag, jag trodde att du hittat på det. Du, alltså, du har inte hört det? Nej, jag var osäker. Det var så ja, ja. Är det exakt så, eller har du gjort någon variant? <laughs> Ja, ah, nu är jag osäker. Men jag tror att tråden, alltså. det är, men, är ju en spalv i tråden. Men jag tror att det är en spalv i tråden. Bosse Hansson de mig mycket. Ja. Rykte om. Nej, ja. ja, men i fotboll ja, har vi ju Älvsborg. Ja. Det är mitt, min, ja. mitt lag. Håller du på? Nej, ah, jag är ju född i, i Borås. Så Elfsborg hör jag på. Farsan höll på Norby. Mm. Det är också Borås. Ja. Jag tror de ligger i tvåan kanske. där. Mm äkta stuna äkta ja, stuna var där vi, det där var det där vi hade haft en på vi pratade med Örebro förra gången men det var jättestuna passar bra idag där var också att skicka ut folk och göra poddar på ja. ja men det känns som att vi har tömt. vi, har, vi har totalt... är <laughs> vi har totalt... är totalt vi är totalt jo jag, jag min bokstaven är så minst jag det, det var ju på någon eh... Men under de här åren, alla år som jag jobbar så skulle vi klippa ut en tidning. Man skulle hitta någonting på E. Ja. Alltså, och det fanns ju ingenting på E. Mm. Alltså, ett substantiv på E. Kom på något. Alltså, från en tidning och så, man kan klippa ut en stol, man kan klippa ut en bil, man kan klippa ut... Och det fanns ju liksom inte... Elefant? Ja, det är väl enda eld. Men ja, det fanns ju inga elefanter. Det fanns ju inga eldar. Det, det var här minns det just med en ensikt. Ja, man kan säga en i allt Ja, det är som cykel. Ja, ja. Nej, men fundera på det lär du ja. 240. Gå, äh, lägg of the books. Ja, jag yep. vet.